Іван Франку, ночі безмірні, ночі безсонні, ночі безмірні, ночі безсонні, горе моє, мозок наляжуть думки невгамовні, в серці грижа, мов пабук той полонні сітіснує, виром невпинним бажання сердечні рвуться летять. Вічно не втишені й безконечні, і, мов на своїми некрила безпечні і схопить хотять. Де ви так рветесь, куди ви літаєте, думи, орли, в гості до зірки вечень не бажаєте, к земним зіркам живи й стежки не знаєте тут по земли. О, моя ясно блискуча зірничко, де ти живеш? Чи за життя ще я вздрю твоє личко, чи аж по смерті на гріб мій горличко, плакать прийдеш?